Hamaikagarren unitatea. Hamaikagarren unitatea. C. Denon eskola. Nik pintura ikastaroa egin dut eta kuadroak pintatzen ikasi dut Nik sukaldaritza ikastaroa eman dut eta postregoxoak ekiten irakatsi dut. Nik josten ikasteko ikastaroa eman eta galtzei hartzen irakatsi dut. Nik josten ikasteko ikastaroa eman dut eta galtzei barrena hartzen irakatsi dut. Nik... Informatika ikastaroa egindut eta mezu elektronikoak bidaltzen ikasi dut. Nik alfabetatze ikastaroa egindut eta euskaraz hitzten ikasi dut. Nik argazkigintza ikastaroa eman dut eta argazkiak errebelatzen irakatsi dut.